Doamne, lumina lumii, sfărâmă râna patimilor noastre să crească înaltă credința. Doamne, lumina lumii, fă din văpaia sângelui nostru focul ce arde neputința. Doamne, lumina lumii, fă să răsară nădejdea peste potopul durerii ca un curcubeu al iertării nădejdea. Doamne,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 Ca să vine sfântă ziua ta și să trăim în lumina ta. Lacrimă pentru inelul de nuntă. Doamne, cel care lacrima dorului în taina nunții ai așezat, când apa cugetelor noastre în vinul veșnicii tale ai transformat. Dăruiește-ne inelul de nuntă al dorului pentru care ne-ai creat.